Just nu, från 1595 kronor. Skobes, personligt, hela vägen. Jag har favoritklädningarna eh, och hunden, ja. Fiffi, hoppa i väskan här. Ja, kom då. Åh, oh, vad roligt det ska bli att åka bort. Nej, hepp det gick inte, nej. Kanske får köpa en väska till. Vi på Önska och Ugglan i Tranås har allt för resan. Hos oss hittar du allt från rörstrandstallrikar, belysning och kök till senaste pocketboken. Vi gör det lätt för dig när du ska välja rätt present. Välkommen in till oss på Önska och Ugglan på Storgatan 32 i Tranås. Önska och Ugglan. Rätt present för varje tillfälle. Apoteket AB på Storgatan 34 i Tranås. Vi gör det enklare att må bra. Hos oss på apoteket kan du självklart hämta dina receptbelagda mediciner. På apoteket i Tranås kan du få rådgivning och till exempel kolla om du har någon allergi eller göra blodsockerkoll. Välkommen in till Apoteket AB i Tranås på Storgatan 34. Hela Sveriges apotek. <skratt> Vädret i hitz Fn. Fredagsvädret i Alby blir ganska så mycket regn nu under dagen. Surostle vindar runt 4 sekunder i övrigt. Och medel väder under större delen av dagen. Regnet kommer däremot att upphöra under kvällningen. Mer väder hittar du på hitzfm.nu. Hitz FM. FM. Alla tiders hits. Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, Hits FM. God morgon. Har ni varmt välkomna till fredagsfrallan. Jag vet inte om ni hörde att jag harklar med och betedde mig där i bakgrunden. Jag såg att jag hade någon spak igång. Jag bete tusen gånger om hundra kronor som de säger. Har ni, ni bra? Ja, alltså vi mår ganska bra också. Det är, det är rätt mycket förkylningar och tokrier också. Men, men man, det är ju inte så hundra på. Just nu så är det en grad varmt ute. Och det snö regnar lite lätt sådär. Och det är den 12 april. Alltså var är, var är våren? Man börjar ju bli lätt desperat. Desperado Du kanske borde ta dig samman Sätt handen mot pannan Blunda och känn hur det heter Du kan ta det, ingen tvekan Men dina desperata läkar. Jag ger yeah. Du har haft allt i din hand Du har haft det Du har slängt det Det finns alltid någonting annat Att locka sig. Vet du vad du letar efter? Har du undanträngt det? Jag menar... Att du jagar för att du Inget vill ha Desperado Inte lär du bli yngre Men ditt hjärta blir allt tyngre Av all ledsamhet Och frihet Är du fri där du står nu Fängels se du i din ensamhet Du har vunnit, du har brunnit Du har tagit hela poten Du har njutit segens sökma som en kung Men det är bara ett från toppen ner till botten Och huden runt din lycka är så tunn. Desperado Fyll ett glas med vatten Drick det i natten Kallt och rent Kom tillbaka Kom till klarhet och vila Bäst du låter någon älska dig det är för sig. preras krallan <skratt> <skratt> den fick ni alldeles gratis börja dagen med. Ufferlunde Alja, kan det bli? Kan det bli mycket bättre här i livet? Hör ni varmt välkomna till fredags för alla morgontid i RadioTok här på HITS 97,8 med Somenbygd med mig, Janne Holmbom. Och som vanligt, och förresten vet ni, vill ni lyssna live direkt i mobilen oavsett vad ni har för fabrikat på er mobil så kan ni faktiskt surfa in på www.hitsfm.nu slash m som är Martin så har ni faktiskt han radio, egen radiokanal och så gör ni en sån här har ni en Iphone så gör ni en sån här så att den hamnar på skrivbordet Vad den heter. en genväg kanske heter ja och då om ni lyssnar nu antingen via den vanliga radion eller via den stora datorn eller via er telefon så, så kommer vi nu att göra som vanligt, bjuda på den här fantastiska servicen som vi har helt utan extra diabetering då vi har läst de viktigaste nyheterna i dagens morgontidningsskörd så att ni kan fokusera på att få i er frukost utan en massa trycksverta på fingrarna så ni får i er A, B, C, vitamin och kruska och alltihopa så att ni kan gå Stärkta till dagens värv och ladda inför den vår som kommer på söndag har jag förstått ja våren är väl här i och för sig det är väl, en, det är väl bara gilla läget men värmen ska tydligen komma på söndag mm. har vi hört det förut eller? Dagens industri Sverige har gått om snillebolag det är de små länderna som leder vägen för Europa. När tidningen Red Herring listade Europas hundra mest innovativa nya företag... Alltså, Europas hundra mest innovativa nya företag... 19 svenska och 21 finländska. Alltså, det är ju respekt, va? Eh... Ja, vi ska se något mer om det här. Ja, som jämförelse kan nämnas att i Tyskland, med åtta gånger fler invånare än Sverige har bara 15 bolag hamnat på den här listan. Mm, det är lite cool alltså. England då, ja det var inte så konstigt, det heter Red Herring. England har 38 stycken av de här 100 eh, med på listan. Cool, ja. Innovation, eh, går det viktigt. Eh, ah. Det här är, jag är ledsen men det här handlar om Boksholm. Jag läser det från korren alltså. Den viktigaste framtidsfrågan för Bokshavns politiker är att få fason på det så kallade Frostlinghuset. Ja, och det är ett hus som ligger mitt i byn där och som, som kommunen köpte eftersom det var dåligt förvaltat och allt vad det var. Men det, det är samma Det var inte egentligen det som var, var så intressant. Va? Det, är nämligen så här, det framgår av de svar som kommunfullmäktiges ledamöter gett på en enkät om vilka som är de fem viktigaste framtidsfrågorna. Alltså Politikerna i fullmäktige i Boksholm har alltså fått en enkät där de ska svara på vad de tycker är de fem viktigaste framtidsfrågorna. Alltså de som vi har röstat in. De har fått en enkät där de ska svara på vilka de tycker är de fem viktigaste framtidsfrågorna. Av 53 ledamöter, för det är man räknar in suppleanter och sånt också. Utan 53 ledamöter i fullmäktige i Boksholm så är det faktiskt bara 10 stycken som har svarat överhuvudtaget det bara tio stycken som tyckte att det fanns några viktiga framtidsfrågor i Boksalm? Jag vet inte. Jag, jag funderar på om jag inte skulle flytta till Mjölby. Nej, Mjölby vill jag inte flytta till heller för där ska man kommunalisera badet. Jag läst det också. Det vet jag inte heller om. Jag tycker det är så himla kul. Ja, ja, ja jag vet. Vi måste... Ja, vi går vidare. Svenska Dagbladet. Brottsmisstänkt eremit haffad efter nära 30 år. Polisen i delstaten Maine har gripit en man som i 27 år hållit sig gömd i skogarna utanför samhället Rome. Christopher Knight uppges ha gått in i skogen en dag 1986 för att sedan endast lämna den för att stjäla mat från närliggande campingplanläggningar rapporterar T.T. Reuters. Det är surrealistiskt. Han är surrealistisk. Han hävdar att han inte haft en konversation med en annan människa sedan mitten av 1990-talet. Säger det statspolisen Diane Perkins Vance. 47 27-åriga Christopher Knight är misstänkt för över tusen inbrott men lyckades undkomma polisen under flera år. Förra torsdagen greps han sedan polisen satt upp en övervakningskamera på en av campingplatserna. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske inte är en framgångsmedicin att knalla rakt ut i skogen.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 I'm a smoker, I'm a midnight toker I get my lovin' on the run Ooh, yeah, baby, I sure show you good time Cause I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one Right here at home Yeah the cutest thing I ever did see Really love your peaches want shake your tree Love it darling love it darling love it all the time Prijsgrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Åh oh, the joker. Ha, välkomna tillbaka till fredags eller välkomna tillbaka. Jag vet inte var jag har varit någonstans. Jag har väl suttit limmade framför framför radioapparaterna. Jag vet inte hur många som sitter framför radioapparat nu Men å, å, den som sitter limmar här framför, framför mikrofonen i varje fall. Det, det är Susanna Gullberg. Välkommen Susanna. Tacka tacka. Nej, idag ska vi prata ung i somenby eller ung i småstad eller något ja. Och då, då, därför har jag bjudit in dig. Bland annat. Ja, ja. <laughs> Vad kul att du kommer. Är du är, är morgonpigg eller? Nej. okej, okay, så du har kämpat lite. Försök <laughs> komma lite närmare micken. där så så att prata på du så. Men här okay. Är du men du är då, man, då Inte det heller? Nähä. Nej. Jag är Inte... väldigt pigg på att sova. Ja Jaha, du gillar att sova. <laughs> ja. Ja, men, ja, men vad skönt. jag ja. sover bra också. Ja, det tycker jag. Ja, det är sånt som jag verkligen avundas. Jag, ja. jag, jag, jag, jag brukar vakna en liten masta. Det står nämligen 323, Det fanns en modell på massa som heter 323 brukar stå på klockradion när jag vaknar och tittar på den. Ja, men vi, som sagt, vi börjar som vanligt. Då. Vi börjar med en öppen fråga. Och då säger jag så här. Vem är Susanna, Karin, Alice, Gullberg? Ja. Jag är positiv. Mm. För det mesta. Ja. Jag är väldigt bestämd på min sak. Okej. Okay. Ja. ja. Väldigt. Ja, vad ska jag säga? Ja. ja. Du, du, är föddes i Tranås eller? Jag är född i. Tranås. Du du, du, du, har, du har vuxit upp i Tranås och, och, och levt ett liv i Tranås. Vi kan säga att du är 19 år eller 20 i, I, september. i, I september, ja, mm. i år. Du, ja, det är ju stort. Då ja. får man gå på bolaget Ja, det är väldigt trött. Ja. Eller, eller inte ja. Men du, du, och du, gick i skola här i i Tranås också. Ja. Ja. Hela livet. Oh, vad, vad, så det betyder att i eh, våras måste du nästan... Nej, förra våren då. Ja, i våras. För ett mm. år sedan så gick du ur, ur, ut, utifrån gymnasiet. Precis. Vad gick du på Du gick här på skolan eller? Ja. Oh. Jag gick i stetdans. Estetdans, ja, just det. Ja. ja. Och v, v, vad kommer det sig att du valde just eh, dans då? Dans valde väl jag för att eh, ja, jag var intresserad i nian så var jag väldigt intresserad av att dansa. Jag gick på fritiden ofta och dansade. Och jag ville väl kombinera min skolgång med intresset. Jag var väldigt trött på att sitta i skolbänken så jag ville ha en paus helt enkelt. ja Men du är rätt smart. Alltså, på något sätt kan man säga att estetlinjen det är en teoretisk linje fast praktisk. Ja, jag är eller hur kombinerad. Ja, jag är kombinerad på något sätt. Men du... Ehm, Dans, alltså, dans, det är väl ungefär som att säga fordon. Alltså, det, det, det finns ju en massa olika stilar. Va, va ja, gud, yeah. Fick man prova på alla stilar stilarna? Eh, de stilarna vi provade på mest var väl... Ja, vi hade på schemat ballett, modernt, jazz och street. Ballett, modernt, jazz och street. Ja, ja. okay. ja, ballett, det vet jag ju. Så ja. Hade du såna här tå, tåpjock också? Eller vad heter ah, det? Inte riktiga tåspetskor, men vi hade... Uh, inte lika hårda skor Nej, just det. Men, men det var lite så här upp på tårna och, ja. och sånt också okay, ja. och framförallt så är det, är det, är det de här uh, Armarna, pl ja. Heter det plia ja uh, just det, det, är alla de här grunden ja <laughs> ah, just det ah. okej okay, vad sa du sen, uh, modern modern det är ju um, ja, det heter väl samtida dans nu egentligen men det är väl de här lite djupare danserna, med mycket armar och mycket rörelser ah, okay. och lite så där pårökt <laughs> <Ungefär>. <laughs> okay, ja, och det ungefär. Eh, och så har vi ballett, modern, jazz Jazz, yes, ja. Det är väl lite mer fartfyllt. Ja. Allt kan väl vara fartfyllt. Men jazz är väl mer. Eh, ja. Lite snittigt sådär. Ha, okay, ja. Och sen street, det är liksom, det, det vet man ju vad det är. Ja. Eller man tror, jag tror att jag vet vad det är i fall. Alltså Det är det, det, det som liksom är nära då på något sätt. Eller? Ja. Street är väl ett bland för olika danser, det finns ju hiphop och locking och allting, men ja. <laughs> vi fick testa på lite av det mesta. Kan man säga vad, som, vad, vad tyckte du var roligast då? Vad dansar du i nian? Vad var för typ av dans du liksom? I nian dansar jag med street, men... För det var nere på Kraftverket eller det som hette ja, Sobelhuset precis. på den tiden kanske? men jag blev en väldigt ballettmänniska. Säger du? ja okej. Okay. Väldig skillnad. Hade du lyssnat på den typen av musik då innan också? Nej för, gud nej. För, för, för jag inbilda mig att det är rätt mycket klassisk musik då. Ja, alltså, det. Det är... ja eller ja Sista föreställningen vi gjorde med ballett i Hållavidsuniversitet var till Star Wars. Oh, men vad ja men vad Det <laughs> var ju cool. Ja, precis. det vill ser vilka fördomar jag har att det <laughs> ska vara någon sån här dummig 1700-talsnubbel. Jo men övningarna och Danslektionerna på balletten, då hade vi bara klassisk musik. Aha, okay, aha. Det var jätteroligt. Men, ja, Star Wars var lite, speci lite speciellt. Ja, delat ju, jag tycker, gjorde ni det som någon slutprov då? Eller? Nej, vi önskade av vår danslärare att hon skulle göra något annorlunda. <laughs> ja. ja, Vad häftigt. Men du, var ni bara tjejer då eller? Ja, vi var... Från början var vi sex eller sju tjejer. Okej. Okay det byttes ut lite däremellan. några hoppar av några kom till men det var ah. bara tjejer i våran klass. Ja. Var inte tyvärr. Det har varit kul med killar också. Ja. Ah. Men det är väl en bristvara hallå på att säga. Ja. Det är så jag undrar varför. Det kanske är så. Här, det varför. Det, det nya nu bland kidsen är inte att det är böget. Det inte där, liksom man får <laughs> det för man höra om allting jo. om man läser läxor och allting liksom. Jag vet inte kanske. Det, är det populäraste ordet. Ja, ah, det verkar vara. Det verkar vara. Ja, ah, var kul. men, men men estet, dans är mer än alltså estetämnena är mer än dans även fast man har dans som huvudämne eller? Ja i ettan läser man ju kör också, eller läser man har kör ja. <laughs> i tvåan och trean är det inte lika mycket sen man får dock välja till så jag valde till kör B också, ja, okay. det ja. tycker jag var roligt ja. sen har man ju tre projekt under åren okay. i ettan är det musikal våran klass gjorde Trollkaren från os. Mm. Och tvåan är det salongerna, håller vi i salongerna. Ja, men det är väl kul. Det är, det är så populärt dessutom. Eh, Stort projekt och alla jättekul. Verkligen. Ja. ja, men för det blir lite som att vara med i en riktig uppsättning, eller hur? Vad som är allt ifrån schismer till liksom eh, ja. manusarbete. Och... Man får se verkligen hela. Ja, en, ja en riktig produktion. Alltså. Ja, ja, kul. Och ja. trean så är det ju då. Um, turné. Så det Aha. var ju musikerna, musikturné, teaterna, teaterturné och dansarna, dansturné. Ja, var, var, var, var, var, var tog ni vägen då? Ja, vi åkte runt till spännande ställen som Strålsnäs och, ah, och Boxholm. Ja, oh, det för varit på Yngvarsgården i Strålsnäs. ja jaha, eller kanske i Jo, jumpa skolan, Ja, Jumpasalna vi. på oss ja. på skolan. Ja, ah, just det. Ah, okej. Okay. Och ömo var vi också. Sådana stora städer. Ja, ja men visst. Ja, men bring the culture to the people. Som vi säger. <laughs> Precis. Ja, ja. Ja, och så tog du, så tog du eh, studenten då. Ja. Vad va, va, va, var ni i karnevalen då? Var ni något... ja, Vi var ju avatarer. Aha. Vi vann ju hela grejen. Ja, det gjorde ni också. Ja. Var ni sådana var... blåa då? Alltså? Ja, vi var helt blåmålade. Så vi stod där i vad var det fyra timmar och målade hela klassen blåa. <laughs> Och sen så hade vi lite fjädrar och skynken och sånt på oss. Så ah, men det är kul. Visst är, visst, är, visst, är det, visst är det lite kul alltså ja, det när, det, när det är dags. Och liksom. Det jobbiga det... var ju att det regnade. Och vår blå färg var ju inte jätte... <laughs> Nej, det var inte vattenbeständig. Nej, Nej men var skönt då. För att det, hade den varit vattenbeständig så hade det varit jättejobbigt att <laughs> Ja, det var ju statt där på kvällen så vi var väldigt glada att faktiskt gick bort. Ja, <laughs> ah, just det. Du, du, sen efter det när jag var i din ålder det var jättelänge sedan men vi körde faktiskt på höger sida av vägen mm. men, men då var det så här då var det liksom nästan legio att när man hade gått ut gymnasiet då skulle man liksom gå vidare till om man bestämde sig för att man skulle plugga vidare, mm. då skulle man göra det direkt då skulle man liksom söka till universitet och högskolor direkt så där. Men, men det där känns som att det har förändrats lite, eller vad säger du Susanna? Ja, de flesta av mina vänner har ju inte alls gått vidare till universitet och högskolan. Nej. Det är mycket jobb och mycket resa. Ja. Men har de en tanke på att plugga sen? Nej, absolut. Eller hur, de va? flesta tänker väl nu i höst och sen nästa vår skulle jag nog tro. Men ja, de, jag tror nästan de flesta har tanke på att plugga. Ja, just det. det kommer. Men, det... Ja, men man har inte så bråttom va? Nej. Och vet att jag tror att det alltså man ska ju inte. Nu är det ju så här att statsmakterna säger ju så här att, att är du mellan 18 och 24 då ska du plugga. Då okay. har du inte någonting på arbetsmarknaden att göra. Det är därför man har en massa så här utstraffande regler vad gäller karenser på arbets, arbetsförmedling och sådana här saker. Men samtidigt om jag skulle gå till mig själv så, så, så tror jag nog att jag hade nog mått ganska bra av att, att, att jobba några år för att, skapa, för att skaffa sig ännu mer livs- och arbetslivserfarenhet. För att veta, ja men det här är ju liksom det här skulle jag vilja fördjupa mig i. Eller framförallt förstå det jag fördjupade mig i <laughs> på, på ett mer sätt än, än bara till tentorna. Ja ah, vad kul. Eh, ni lyssnar på Fredagsfrallan, en morgontidig Radiotalkshow här på HitsFM 97.8 och vi har Susanna Gullberg som eh, gäst i, i Frallan och vi pratar ung i småstad. Eh, vi återkommer. Två timmar kvar jag har äntligen tagit mig In i en annan värld Två timmar tills de tänder i taket Men då är jag inte här Var har du varit i hela mitt liv Eller under hela mitt kväll Under kvällningen tar hon små kliv Hon kliver närmer med mig Det tycker inte jag att tappa bort dig ibland Alla går långsamt, gift dig med mig Eller pröva sig det själv Känn hur det låter, man kan inte se klart Längre än ikväll jag säger vad du tror att du tänker Imorgon med jag att det antingen går Eller blir kvar som jag sa allt jag vill ha Allt jag vill ha Allt jag vill ha Med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM Ja men god morgon, god morgon, god morgon god morgon god morgon Olin Nilsson dirigent i sångarbröderna Ja, god morgon, god morgon. <skratt> musikhistoria på morgon här. Ja, jag tror vi spelar tre låtar samtidigt här. Jag, jag, tror jag, ett, jag har vunnit ett kylskåp. Går jag vidare? Ja, det gör jag. Ja, Hörru, du, ja. det finns en anledning till att jag, att jag väcker det så här på morgon. Va? Ja, Nej, jag väcker ja, inte. Du sitter ja, väl och snickrar ja. någonstans i bilen med. Du, ja, jag försöker i alla fall. Du, eh, berätta, vad är det som händer nästa helg i, i, i Lilla Boxholm? Ja, då är, då är det världspremiär igen eh, i arrangemang om sångarbröderna. Säger du? Eh, ja, kärringkvällar. Det tror jag inte har, har förekommit någon gång förut i världshistorien. Kärringkvällar? Ja, Ladies Night, har har ju hört talas om länge, men det är ju ingenting mot Kärringkväll äh, vad va är det då? Ja, det är i och för sig lite samma koncept kan vi säga. Det är det Ja, ah, det är det Kärringkväll ja. på Boxholmska. Ja, ja, det är Ladies Night på Boxholmska. Ja, okej, okay, det är Ladies ja. Night på Boxholmska. Där Ja. Det ja, står ja. där. Ja. Ja, precis. Det, det är alltså eh, krogshow eh, med eh, mat och eh, gott dricka och, och eh, underhållning. Jaha, okej. Okay. Med, med enbart damer i salongen och enbart män på scenen. Jaha, det är väl fantastiskt. Jag har satt karar gör sig icke-besvär såvida man inte tillhör då. Nej, precis. Till de här är man privilegierad, annars så har man inte det att göra. Jaha, vad, är det. vad kul. Ja. Är, är det en engångsföreställning, eller? Eh, nej, nej. Just nu är det fem föreställningar. Det börjar på lördag, alltså nästkommande lördag den 20. Ja, okay. eh, sen, sen är det även den 26-27 och den 3-4 maj. Så fem föreställningar totalt. Fem föreställningar? Ha, var köper man biljetter ja. någonstans då? Ja, det, det, det kunde man göra på nätet, men det går inte längre för det är slut. Det har varit slut i 14 dagar. Säger du? Ja, så det är, det är helt, helt magiskt. Jaha, så, och det, ja. då, det blir alltså lite och glamour och, och mat och, och show alltså ah, ja, men. Aha. Ja, men. Du är oss emellan, det är inte så många som lyssnar nu blir något naket? Uh, ja det vet man inte men det är väl inte helt omöjligt Asså alltså, Lite, lite ut ska det väl vara Nu sitter en annan bonde där ute och tänker Hör du du Greta, det, det får du inte gå på Det säger jag tala om för dig Vet du, det är let's dance då. Ska vi titta på istället Ja, ja, jaha, jaha. Men jaha. de som har biljetter, de har biljetter. Så är det där. <laughs> vad kul. Var någonstans i Boksholm är det förresten? Ja, det är ju på Sångarbräns egna lokal, Nygatan 9. Det är allt annat med kulturhänder. ja vad kul. Ja. Ja. ja Så där dukar du upp då för en krogshow. Vad sa vi att den hette nu då? Kärringkvälla. Kärringkvälla. Ladies ja. Night på ska var det så? Ja, <laughs> du, eh, ja i, I showbiz får man ju inte ja, Man får ju säga lycka till Men du får ju inte svara i så fall Utan, eh, ja, Vi får väl återkomma och höra Hur, hur premiären avlöpte eh, Ja det kan vi göra, ja, kan vi göra. Ja, ja. Du, eh, Ha en fortsatt trevlig fredag Så hörs vi ja, det det. Hej på, det. Hej, på det. hej hej 1, 2, 3 o'clock 4 7 o'clock 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going rock, around, the clock, three, nine, play, grab, grab, join, me, hunt, we'll have some fun, when the clock straight, one, Så, oj, vilken. Har du Susanna vad var duktig den här gången nu? Nu var det du, tusen andra låtar igång samtidigt. Du, eh, vi, vi, vi pratar och jag lite om hur du var ung och så du har lite om, om din bakgrund på gymnasiet här och, så. och, och det, är ju, det är ju så att det programmen är ju väldigt välrenomerade också på olika ja, Det är ju jättekul. Eh, jag tog studenten då för, förra året som avatar dessutom ja. aha, och vann pris för det, grattis, ja, gratis eh, Men nu är du precis hemkommande, eller precis, jag ganska precis faktiskt, ja. det är inte så himla länge sedan. Från eh, ett, att du har jobbat som au pair i, i Australien, Precis. Australien, har du haft fick till dig lite sådär. Ja. Hur var det? Det var en himla bra upplevelse. Ja, det var det va? Ja, det var jättetrevligt och jättekul och jag hamnade i världens bästa familj. Ja, vad kul. ja men det är ganska vanligt, eller vanligt, men det, det, det är ju faktiskt en möjlighet att se världen, eller hur? Ja, gud ja. ja. Jag är väldigt tur med familj hade jag och väldigt bra ordnat. Liksom. Man får ju mat, boende och även jobba för pengar hos dem. Ja, Så man får betalt ja. nästan att ja. man bor hos dem. Ja. ja, det är väl perfekt. Ja, det är väl perfekt. Och då, då så berättade du en jätterolig grej för då finns det liksom, det fanns en Facebookgrupp för din, du var ju Adelaide va? Adelaide ja Adelaide heter det ja. så, Adelaide Adelaide, Adelaide, en Är det en, en storstad eller? Eh, ja, det är väl eh, en till en och en halv miljon Ja, alltså det, så det är precis va? Lite större än Tranås Ja, lite större lite än Tranås bara liksom tusen gånger större än Tranås eller något sånt här typ Ja, ja men, men då fanns det någon Facebookgrupp där liksom för au ja. pair så var berättade jag åkte ner med min kompis eller en år. så vi var ju bara två stycken när vi kom ner ja, de flesta åkte ni själva dock så ja. vi hade väl lite privilegium där Men, eh, vi hade en Facebookgrupp som hette Adelaide Opears där man kunde gå med om och, och man kände sig lite ensam eller man ville ha något sällskap till stan ja. eller så kunde man höra av sig så var det alltid någon som ville följa med ja, okay. lite trevligt. Och så det var ju... träffar du träffar en massa opears från hela världen då, liksom. ja. Ja. från USA, Tyskland Sverige också. Ja. <laughs> så hela. Visst cool. Alltså det, och den, några av dem där kommer att liksom bli kanske polare för, för livet också Man kommer träffas. Ja, det är, ja. är fräckt alltså. Ja. Ja, men du, var de skillnad då? Och alltså var, var, var de skillnad liksom Åt de korv på tvären? Och, <laughs> eller, liksom, eller var de precis som vi? Eller? Ja, alltså det är inte som att åka till ett helt annat. Alltså det är samma, nästan samma kultur. Ah. eller ja Men jag hamnade ju i en väldigt rik familj. Ah, okej, okay, så det var egentligen kontrasten kan man ah, säga. Ja, det var väldigt på, liksom, stor så. kontrast. den hade städare och ja... Ja, ah, okej. Okay. Ah. Stor skillnad på hur vi har det här hemma. Ah. Ah, ja, och det är väl intressant att få... liksom yeah. att få, Och det är tydligen väldigt vanligt. Okej. Okay. Yeah. Ah, ja. Men du... Eh, Australien. Och det, det, det är intressant, du har ju faktiskt varit där förut också. Du, det var andra gången du var, så du är en riktigt globetrotter. Ja. <laughs> alltså jag syns inte hos den familjen, men i Australien. Så ja, så det. Men det var stor skillnad nu också då, för när du var där så var du liten får man säga så. Jag var tio år när vi ja, var där, ja. min familj var där. Ja. Och men du fast... bodde ni där också, eller hur? Ja. Ja. Så man ser ju staden på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, när man är 19 istället för att vara tio år. Ja, det är klart. Ja, du var du var du var du det här stora barriärrevet? Eller barriärrevet, ja. ja, var det där? Ja. Hur var det? Var det var, var eller, var eller? <laughs> Helt, helt <världlöst. laughs> Nej, vi var där för, blir det nu fem veckor sedan. Okej. Okay. Så det var väldigt nyligen. Ja. jag simmade med två hajar. Oh. Spännande. Oh, Så ja, på hajar, alltså de, du spindlar och ormar och sånt där eller? Ormar hade jag två upplevelser med och med. <laughs> De, det var samma, berätta, berätta. samma sort. Okay. Jag och den familjen jag bodde hos var ute i ett ställe som heter Port Lincoln. Okay. Där vi bodde på båt. Och så gick vi land på ett ställe och skulle vandra lite där. Tänkte att ja, vi ska bara gå några hundra meter till vi är Vi hade bara flipflops på oss. Och jag tänker liksom ja, undra... Undrar nu hur långt det är till sjukhuset om man skulle faktiskt bli biten av någon, ah, so. <laughs> De är ju väldigt giftiga där nere. Det ah. är inga snokare eller huggormare ah. direkt. Ah. Men ja, så gick vi där. Jag och äldsta tjejen gick lite före de andra för de kom lite efter. Liksom. Och jag trampar med nästan en decimeters avstånd på en brown snake. Okej, okay. det, är... det låter giftigt. Det är väldigt giftigt. Det är den ormen som flest människor dör av i hela världen. Det är inte den farligaste, men den som flest dör av. Så jag är glad att jag sitter här idag. Men den då, eller får den iväg? Nej, den bara slingrade sig iväg. Den brydde sig inte om oss. Den Okej, du hade... vägen. Ja, Så, Men hade du trampat på den, då hade den ju liksom blivit... Ja, den hade nog blivit lite ilsken. Men sen. vad hade hänt då? Hade du dött? Ja, jag vet faktiskt inte. Man, jag tror man har ungefär en timme på sig. Men alltså jag tror inte gå utanför dörren. Nej men det var ju så. Jag vågade knappt lägga mig i trädgården och sola för då kände ah. jag kommer det någon ord med här? Ah. Ja. Men det var ensam, mötte du en till? Ja, en till. Och det var ju när mamma och Lasse var nere. Ja, ah, okej. Okay. Så var vi uppe i en wildlife park där man kan mata känggrus och klappa koalor och sånt. De springer fritt i stora inhägnader. Så Aha, det är inte okay. riktigt som ett vanligt zoo. Nej, nej, okay. Men så gick vi in och kollade i terrariet där, där de har lite ormar och sånt. Och märkte att den här brownsnaken var inte i sitt terrarie. Uh -oh. Men vi tänkte inte mer på det. För den kan ju liksom ah, okay, dött eller ah. skulle vara. Ah, okay. Men så när vi gick till var vi rockwallabies. <laughs> så, så står vi och pratar lite. Så ser mamma en brown snake. <laughs> slingra sig förbi våra fötter. Det blir vi också lite så här, ja, men vi, är, vi är på so. Ja, just det. så det, det så du ska där. inte vara här. Nej, men oh, oh. Alltså, jag tycker är nästan lite otäckt ja. hur om man ska vara riktigt där. Åh ja, gud. Ha? Ormar och spindlar är inte min grej. Nej. men spindlar så det inga för det, det, det... Nej, eller jo, man såg ju spindlar, men, men inte så här ingen närkontakt så, där, liksom så att de var i dojerna men, här, men skakar i skorna och sådär Ja när <laughs> det gjorde jag varje gång. Men du, Lite paranoid. Flugor. Var är mycket flugor? Flugor, herregud. Det är ju tydligen den australiensiska saluten och... Ja, just det, salut, ja precis. Ja. Vifta bort flugorna. Ja, men det var så mycket flugor så. Alltså. helt sjukt. Men alltså du har varit, du har varit nu är ju Australien ju så enormt stort. Vi fattar ju inte riktigt det. Nej. Det är ju liksom en kontinent, va? Alltså åka och hälsa på oss säger de och så bor de liksom 2000 km bort. Ja. men, men de har, det har ju varit väldigt mycket bra ä, vet, eld och, ja, och så vi alltid. De har ju haft väldigt... Var det varmt nu när du var där? Eller? Det var, det ja, var det ju som. Alltså. Jag upplevde den, nästan en av de varmaste dagarna. som var Det var okay. 45 grader. Ja, okay. ehm, och det är inte mycket skogsbränder där jag var. Men Nej, jag hörde hemifrån att ni det var väldigt mycket om Australien på nyheterna. Ja, det, det var, var det, ja, det var det. Alltså det var, det så, men det verkligen. var så lite det var så det var så dramatiskt också ja. för det är liksom gärna sekunders bränder där och sen nästa nästa sekund då brann liksom vilda Ja. Och det var översvämningar och... Ja, allting sådär. Ja. Det är ganska bra här. Vi ska ta reda på om det inte är ganska bra här i, ja. i Tranås också. För nu har du landat tillbaka i, i småstaden och då, då kan det vara lite kul att höra. Alltså, hur, hur upplever man nu då? Sommenbygd eller Tranås som, som ung? Vi återkommer. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar HitsFM. HitsFM. Mm, did, did you give the world some love today? Ja, det får man väl tänka efter. Har man för kärlek nu runt omkring här idag? Det är en viktig fråga. Eh, fredagsfrallan. Ni eh, lyssnar på mig, Jan Holmbom som har... Eh, ett litet samtal med dag dagens gäst. Susanna Gullberg. Du jag måste säga Susanna vilka fantastiskt vackra eh, förnamn du hade där. Karin och Alice och Susanna. Va? Ja. Du kan ju välja vilket. Ja, det funkar ju allihopa. Var, när du var liten så tänkte du såhär, varför heter jag Susanna, varför heter jag inte som ja, alla andra? Eller? Var det så? Jag ville väl vill heta något populärt namn. Så. Ja. Så jag, tror alla, jag tror alla barn tänkte ja. så när de var så här. Varje gång man levde någonting så var det så här jag kan heta Linda. <laughs> Ja. Du, nu är du tillbaka då i, i Tranås efter att ha varit ute i, i den stora världen kan man väl säga. Hur, hur liksom när man landar då tillbaka i hemstaden och i, i småstan, mm. för det, det här kan man säga, det här är ju ett urbanisering kallar man ja. det för. Det här liksom att, att de unga, man säger så här, de unga flyr landsbygden, de unga flyr småstan och in till storstäderna. Hur, hur resonerar du? När jag är tillbaka här. ja. Ja, det, det känns väldigt tryggt här i Ja. Det är ju det. Man känner sig väldigt trygg och man kan, ja. Så i storstäderna är det mer så här, oh, vågar man gå ut på kvällen? Ja, just det. Ja, jo. Och det var väldigt läskigt att gå ut på kvällen där kan man säga. Ja, det var det. Ja. Ja, vi blev varnade hela tiden. Ja, ah, okej. Okay. Händer det något då? Inte för oss. Nej. Men det hände ju lite runt omkring oss. Vissa försvann, vissa... <laughs> ja, Men det är Tranås och småstäder det speciellt när man är upp uppväxt i en sån här stad ja. då känns det väldigt tryggt och man känner sig väldigt ja. hemmastad. Men om man, om man tänker vad, vad gör man då som ung i Tranås? Som ja. ung i Tranås... Klagar man på att det inte finns något att göra? Är det det man liksom ägnar sig åt? Eller? <laughs> De flesta gör väl det. Ja. Jag... <laughs> Jag har fått en väldigt stor insikt i vad man kan göra här i Tranås när ja. jag var på turistbyrån. Ja, jag precis. hade ju ingen aning nej, om vad man kunde så, göra nej. innan. Det nej. var så här. ja, fredagkväll, vad gör man? Ja, Men, just eh, det. Nu på sommaren, jag är ju den som, ah ska vi inte åka ut och checka lite bröd på i Falla? Ja. <laughs> och ja, sådana ja, saker. Ja. Så jag har ju fått väldigt stor insikt i vad man kan göra. Ja. Så de det tips till unga det är att gå in, gå in på Trondas direkt. Absolut. Och ta reda på liksom var man kan hänga <laughs> ja, någonstans. Liksom. Absolut. Ja. Men det är kul att du nämner det där med bröd. Då, för du, du är ganska kostintresserad, matintresserad. Ja, va? ja. Det är väldigt. Va, hur kommer sig det då? Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Det blev någonting när jag... Innan jag åkte till Australien så var jag arbetslös i princip. Ja. Så jag började träna väldigt mycket. Okej. Okay. Började läsa på lite vad man börjar äta om man tränar så mycket som man gör och mm. Så jag Fick något intresse och sen nere i Australien Började jag laga väldigt mycket mat Eftersom jag skulle laga till barnen Och till familjen och så Hur var det då? Alltså... Det var jätteroligt ja. Ja, De tyckte om min mat också så det, var ju... alltså, gjorde de det? Ja, det var positivt Vad var det Pannkaka och kor med bröd, eller? Nej, Det var mer köttfärssås Och lite sådana saker ja, Okej okay. Ja, så det, så, det, så egentligen kan man säga att det var liksom träningen som födde kostintresset då ja. för att liksom få ut ja för för för få drar bättre nytta av, av träningen ja, också då. Precis. Ja. Men visst är det spännande. Nej, alltså, är det, är man, för jag gjorde ju så också. Jag läste ju en bok, bok av fotografen här, Erik karl om, om mm. viktminskning för män. Mm. Det var mycket bilder. så Det, det var väl därför han ville att jag skulle läsa den. Ja. Men, men det, det är rätt intressant. Alltså, du insåg som man du man var okunnig. Jag var enormt okunnig vad ja, Gud, jag alldeles mat. Jag tänkte liksom så här: men det är, sådär, det är grönt, då ska man väl äta det. Och sådär. Och bröd är väl bra? Och, ja. och allt bröd. Och bara brödet är mörkt så är det bra till exempel. Och och så inser man, det som reta mig mest med kosten, nu, nu blir det så, det <hålland> predikar. Ja, that would be the day. Eh, det som retar mig mest det är att de sätter, ah, jag, jag tänkte nästan svara, jag gör inte det, att de sätter socker i allting. Ja, det, det. Alltså det är helt ofattbart. Det är min stora irritation också. Det är socker i allting. Och jag, ni får faktiskt ursäkta. Jag skiter i om det är nyckelhålsmärkt eller svanar eller drakar eller vad det är för någonting. Men en tydlig sockermärkning på produkterna mm. skulle vara mycket större hälsoeffekt på folk än, än allt annat. Håller Aha. du inte med mig Susanna? Ja. Jo gud, jag, det enda jag kollar på när jag handlar... Är... Nej, jag sällan gör det. Men ja. Det är ju saker för saker. Ja, men också. Det är bra att du alltid. Det är jättesvårt jo, att gud, ha gjort det väldigt mycket socker. Det är jättesvårt att ha en sockerfri kost. Alltså. Ja, gud ja. det. Får göra allt själv. Ha. Ja, det är, så, det är så. Och då blir det bra också. Ja, gud ja. så. Min tumregel är: ju mindre processat, desto bättre. Ja. Så att, är du jättesötsugen sugen så ät en apelsin om möjligtvis. Köp inte de här som är elefantstora. Köp apelsin i den storlek som de var när jag var grabb. Ja. Alltså som en tennisboll, inte som en basketboll som de är nu. Istället för att dricka ett glas apelsinjuice till exempel. Där är en jävla massa socker tillsatt. Så. Mm. Ja, nu fick vi dra en lans för... Men det var eller hur? Ja, men det kändes bra, ja. eller hur? Va? Ja. Äh, men, du, men du, vi släpper inte det här med småstaden då. Längtar du bort, eller? Nej. Inte just nu. Ser du dig själv liksom i, i, i Tranås i framtiden också? Ähm, nej, nu ska jag, när jag väl när jag och min pojkman väl får tag på en lägenhet ska vi faktiskt flytta till Linköping. Ja, okej. Okay. Äh, så det är också lite större. Ja. Men ähm, ja, jag kommer ju besöka Tranås väldigt ofta eftersom föräldrarna och vänner bor här. Så. Ja. Men... Äh, men det är, ändå liksom, nu, det är ändå, nu, det var ju lite spännande. För nu då är det Linköping. Dra, varför varför drar Linköping nu då? Ja. Pojkväns jobb i Linköping. Ah, okay, ja. ja men det är klart. Det är en ja. viktig bit då. Och jag, jag tycker om Linköping också. väldigt ja. mycket. Det är väldigt mysig stad. För jag tror nämligen att det är så här. Att man ska inte vara så, ibland förfasas vi över saker och ting. Och jag tror, jag tror att det är jättenyttigt. Att precis som du har gjort. Vart ute i världen. Mm. Och flyttat till Linköping är också en del av världen och så här. För jag tror nämligen att det är så att tids nog så hittar man hem igen. Ja, okay. va? För rötter är väldigt starka. Men då kommer man tillbaka. Då har man fyllt på sin verktygslåda med, med, med nya verktyg och nya kunskaper. Och så kommer man hem och så bidrar man på ett nytt sätt mm. till, till sin hemort. Det är jättevanligt hemvändare. Ja. Sådana gillar vi och stadda i kassan när ni kommer tillbaka och ha barn och en massa skatteintäkter och så. <laughs> så det, det är helt sunt. Men du, hur tänker du med det här runt utbildning? Och så då? Hur, hur liksom, utbildning, äh, ja. Vad, vad tänker du? Liksom? Tänker du så att jag, jag, jag ska inte plugga vidare eller jag ska plugga vidare? Jag ska plugga vidare, ja. vill jag ja. eh. Är det så? Jag har en känsla av att Idag är det så att unga som målmedveten... Jag ber om ursäkt för det här blir ju kategoriskt och, och, och egentligen så är det här bara ett samtal mellan Susanna och mig så att det, det, det vi säger, det, det, det står ju vi för och sen får ju någon annan stå för det. Då. Men ju, ibland får jag en känsla så att ju, jag uppfattar att unga människor är mycket mer mogna, ja, det kan inte du ha någon åsikt om, än, när, när jag var 19 år så vet jag liksom typ... Alltså det, och har när man träffar 1920-åringar så man är man, man, har, man kan språk mycket bättre man har upplevt mycket mer man, har liksom, man sitter ju i någon informationsbrus som är otroligt, man har mycket större kunskapsbas eh, och det betyder också att man, man pressar sig själv på ett annat sätt också alltså man, man måste veta exakt alltså nästan kirurgiskt vad det är man ska utbilda sig till. man kopplar inte bara på en utbildning bara för att det är en utbildning nej är så? Jag tror det är väldigt många som undersöker och ah. Allting vad de ska Nu, nu kan det ju vara så Nu kan och det och sitta en massa 63-årsmodell som säger liksom så, ja, men jag gör det jag också Så det kanske bara jag som ja. liksom. Men, men jag, om jag tittar i mitt kompisgäng så har det så Ja ah, men jag provar det där liksom sådär, va? Mm. Och sen är det faktiskt så att När jag, när jag pluggade då var det, då var det liksom förmånligare att ta studielån och sådana saker. Nu blir, då då skrevs de, de ju av efter ett tag och sådana saker. Och så nu är det ju liksom livslång plåga och man ska bara pröjsa direkt och sådana saker. Så, att, så att, ja, vi, kanske ska, vi kanske ska tänka om det. Vad bättre förr? Ja, det kanske var det. Och ju förr, jag fyllde femte alldeles nu så det, kanske, det är min nya hjärna här nu. Uff, ja. Och ju förr desto bättre. Nej! Nej, men vad, vad kul så kul Susanna, att du tog av din tid. Nu, ja. nu, nu, nu måste vi faktiskt spela äh, pest eller kola. Nu ska vi tävla. Vi spelar, tävlar pest eller kolra. Det funkar så här. Du får två alternativ och så får du välja ett av dem och så betygsätter jag och, och, och, och, och så kan du vinna en hel du kan vinna en hel kasse fylld med, med, med tips på aktiviteter ifrån Transdirekt. Oh, vad spännande! nu? Yeah. <laughs> ja, alltid väl ha haft. Ja. Okej. Okay. Eh, morgon eller kväll? Kväll. Ja, du vet, det här är ju en morgontid i radio också, så det blir ju inga poäng på det området. Okay, ja. mm, mm, mm. eh, den här är lite spännande. Street eller bug? Bug? Ja, äh, bug skulle jag nog ta. Ser du det? Ja. ja. Och ändå så dansar det. Men, men, <laughs> men bugg är ju jättesvårt, den, tror jag. Ja, jo, men nu tänker inte jag professionell bugg här. Nej, nej, nej. <laughs> Det är men liksom det... så här buggen man tar. Ja, men... ja det är okej. Okay. Ja, cool. Hund eller katt. Du fick poäng för det förresten. Ja, det Hund eller katt? Och katt. Mm. katt. Mm. Oh, men det du får hundbiten. poäng för det. Ja, alltså, du blir hundbiten. Som barn dessutom. Ja. Jaha, så det är lite så här traumatiskt. Ja, oh, usch, vad var det för hund då? En leonberger. Det är en Så här stor ja. rackare dessutom. Vad kul. Ja. Och som barn måste den ha varit liksom tre ja. gånger så stor. Också. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ah, men du får poäng för det. Alltså, väljer man hund eller katt så får man poäng för bägge. Ja. Det ska Sommar eller vinter? Sommar. Ja, och kom snart nu. Ja. Kom nu, åtminstone våren. Ja, det får du absolut. Hade du sagt vinter, då hade vi avslutat tävlingen och ja. jag hade stängt ner programmet. Och så. Ja, det är bra. Gå härifrån. Och då, då säger du, storstad eller småstad? Oj, hjälp. Mm. Det blir tyst där. Mm. Eh, storstad. Ja, du väljer storstad. Ja. ja. För det är dags nästa fas det är dags till nästa fas ja. i livet. Så. Bra. Tack dagens gäst i fredagsfrannan Susanna Gullberg Tack för att jag, ni hade mig här ja, Jättekul Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen Och det är med anledning av Masters Den här stora golftävlingen Började väl igår tror jag Eller i natt Den spelas i USA Så det blir någonting om golf Självklart Det är med golf Som är kärlek Om man inte tar det på allvar Så är det inte så roligt Och Tar man det på allvar så kan det krossa ens hjärta. Sköt om er och ha det så bra. Och nästa fredag då vill jag verkligen att ni lyssnar. För då handlar det om modig nog att leva. Ha det bra. Hej. Everything is beautiful. The cotton fields, the open road, the radio plays a song we both know. We don't sing along, la la la la. la. Idag. Ett bostadhus med 18 lägenheter i Ludio fick nät utrymmas på grund av en elsvårda i husets källarförråd. Elden blåser upp i elva tiden på torsdagskvällen och tjock rök sprids upp i huset via trappuppgångarna. Ingen skad.